Де вже терявся обрис За дверима, товстими плитами чистої криці Закритими на замки з нерозгадним кодом Зібрано в скринях дорогоцінні речі Напроти склалося море кругом І в ньому прозоро рухаються бліді фосфоризуючі примарки Простягаючи покорчені кістяча свої п'ятірні І показалося, то не море, зовсім ні То один неозорий плач, цілком слізний почав надхідними хвилями обвалюватись до коренів величезного садівництва, де кожне дерево як чудо, і всі разом гарні окрасами, як село дівчат, привабних на весілля. А окружено садівництво височезною стіною, і його, і також палац серед резидних грядок, він вирізняється мармуровістю повний розвішених картин від наймастровитіших митців, в залі, з розкошами на людську уяву, радять, замкнувшися при столі, якісь верховні чини. Мають на грудях золоті, викладені брильянтами і помічені гаслами таблиці по рангах. Що схвалено мусить виконати з верхних, поставлений для показу в титулі повелителя. Він втомлений, вийшов просвіжитися на доріжках садівництва і згодом, Прокрокувавши всюди, добувся до квітника гіацинтів і присів на лавку спочинути. Поглянувши на руку, побачив з острахом, загубився браслетець із пошифрованим значком його виставного достоїнства. Болюче стурбований, зверхник почав розглядатися по доріжках, чітко пам'ятаючи, коли виходив з дверей, річ була на місці. Зневірений з безуспішних пошуків і зморений хотів присісти на другій лавці біля водограю, що високо вимитнув полум'я, спадати на басейн з плавучими кристалами. Спинився зверхник, бо крик від залізної хвіртки різнув йому слух і змушує поглянути що там. Довідується від сторожа, якась жінка, схожа на скелет, билася вже втретє кулаком об залізо і зайшла, тримаючи біля ребер дитя, також висохлий кістячок. На останок постогнавши, воно тут же сконало. Сторож виганяє непрошену, але, збожеволівши, вона поклала трупик недалеко від порога і товчеться головою об стіну. Тоді зверхник розпорядився трупик зарити зовні за обкружною стіною на схилі під засохлими деревами, на погребищі для подібних, а жінку спровадити в жовтий дім. Дитя зарито, на поховищі для схожих що тяглося в безмірне всі сторони через країни. Досадує втратник браслетця, чого хочуть, і присідає на лавці. Встало аж в неймовірності видно кругом, бо огнево проблиснуло, грозовито і обвісилося на весь небозвід, і так і застигло. Перед зір постала незвідана вис повно сліпучих смуз згори донизу і ніби вимовних, але зовсім незвичних для розуму. Неможливо сприйняти звуків, які почислити кількість звішених смуг. Між ними постав живий, ніби істота з огненним обличчям сам грім, і коли проговорив, відкрилося. Змія срібного кольору з загадковими помітами на спині, знайшла браслетиць і, взявши зубами, понесла в глибину землі до самої палахкучої серцевини і там держить невшкодима для жароти. Зверхник аж рнувся туди. А спинено, словами племінноустого появця. «Чого наскарбив не обмежено, коли бідуючих закопують за огорожею?» Зверхник всилився в відповідь. «Так, бо, бо становив синкліт, а я тільки виконавець. Неправда твоя з їхній разом», – визначив з'явлений. Тоді почали бити блискавиці, але не згори, а знизу від ґрунтів і скарбнична вежа, розкоріненим підземеллям, почала розпадатися в пожежному димі і знову з'являлася, хоч зміненою, над прибоєм плакучого моря, коченого від досвітньої сторони. З болючою відчутністю видно, зверхник, гостро вражений, мабуть відчувши вкрай виморну слабість під грудьми, в'яло поник, апричмя, відкинув з плечима на вигнуто клавки, і здригнувши, обпав головою, ніби в нежданну смерть. Що настало тоді, трудно визначити, бо все, все опинилося, ніби серед падучих сузір'їв, спрямованих до покійника. Хто трудно розглядіти, чи старою плоттю, чи обновленою, став бути в дивному денній,